moi boas tardes, queridos ointes benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Novais no 89.4 FM aquí en Radio Samboy dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros intentando que pasen un momentiño agradable temos que disculpar a presencia do noso compañero Armando Fernando que ainda se atopa un pouquinho convaleciente pero seguro que desixamoslle que se recupere cuanto antes A verdade é que mm, él está moi ben cuidado e desexamos que todo lle vaya moi ben. Bueno, pois, pues, despois das salutacións oportunas o que facemos é poñerles un bocadeño de música que ten aquí o noso técnico xa preparado para despois recibir a un grande convidado unha persoa moi amiga e coñecida de todos vosotros xa que en algún ocasión tivemos a oportunidade de poder entrevistarlo Armando Requeixo un profesor da Universidade de Santiago crítico literario e moi interesante hoxe, día mundial da poesía Vamos a la coa Música eu sou o meu sou vervá buscar quem mora onde son meu sou meu sou meu Vá buscar quem mora longe, sou eu Vá mostrar essa saudade, sou com eu Com a sua liberdade, sou no eu No meu céu a estrela que se perdeu A madrugada fria só me traz Melancolia, sonho meu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 Saudade Sonho Como a sua liberdade Sonho Como o céu a estrela guia te perdeu A madrugada fria Sobe o trai Melatonim Sonho -me. Sinto o cabo da noite Na boca do vento Vagera casada flores no meu pensamento sentindo o de uma dança que mexe o povo da gente baixamos a peça que estávamos escutando sonho meu de Maria Beteña que também é um pequeno um mm, pequeno poema para recibir precisamente a unha persoa importante para nosotros, eh, moi querida, Armando Requeixo. Moi boa tarde, Armando. Moi boa tarde, Xulio. Ben, eh, hoxe a tovo me aquí soxeño, porque o noso, noso compañeiro Armando eh, tamén... Colega teu, pois, precisamente, hoxe, está un pouco convaleciente, pero para non ser un placer e unha honra terte aquí no noso programa de hoxe, neste Día Internacional Nío Mundial da Poesía, que, ademais, ti poderás axudarnos a, a conhecela un pouquinho máis e a saber algo máis dele, porque tens moitísimas actividades e moitas actuacións hoxe relacionadas con iso, non? Sí, bueno, primeramente eh, un saúdo para ti, e aínda que hoxe non te acompañe o teu tandem natural, que o outro callo Armando tamén, un abrazo forte para él para cando cando volvas velo. E por supuesto para todas as persoas que nos están oindo e que e que son seguramente persoas que pois pues, que aprecian o valor de, de un día tan simbólico, tan simbólico como a hoxe, que é o día internacional da poesía, por lo tanto o día da palabra, da palabra máis fermosa. Sí. que a palabra da, das e dos poetas uh -huh. eh, que tanta falta nos fai neste mundo que as veces é un mundo vertixinoso, complexo complicado eh, veces, non sempre pacífico uh -huh. e eh, é un mundo que precisa, pois de palabras, de palabras de, de bondade, de amor, e de palabras que nos unan mm -hmm. aos seres humanos de, Nora Boa, ademais ti participas, bueno a, non somente ajudando a, colaborando con poetas pero tamén tes un ti encargaste dun traballo extraordinario que, que, que miramos e, publica, e vemos moitísimo constantemente ese que tes na túa páxina criticalia a, onde se poden atopar moitísimas cousas relacionadas Precisamente coa lectura, coa escritura E coa, e coa poesía tamén, non? Si, sí, ben, eu son eh, Como din eh, Nesa terra na que vos atopades Un letra ferite É dicir, son unha persoa ferida Ferida no corazón eh, Pola fermosura da, da escrita Da literatura, das palabras Máis fermosas, como digo, dos seres humanos E dedico a iso profesionalmente Son profesor de literatura e Son crítico literario Entón o meu labor, eh, pois, eh, día a día é eh, ler eh, e estar, bueno, pois, eh, eh, pendente de, de, de aquelas obras que se van publicando eh, para servir de mediador, eh, recomendar lecturas... Eh, Pues nos medios de, de comunicación cos que colaboro, tanto de, pues de prensa, radio, televisión, eh, bueno, indicando posibles lecturas a, a xente que lle gusta que, se, que lle gusta acompañarse de, de vos libros, ¿no? Sí. E por iso este día para mí tamén é un día de alguma maneira de de celebración, de festividade. É como se fora, para as persoas que, que nos dedicamos a isto profesionalmente, casi que unha nomástica nosa, non? Sí. Decir, o Día da Poesía é un día maior, é un día de festa, de celebración. Que e, que... ben, nese sentido, pois hoxe hai, ademais, moitos eventos por, por toda parte, uh -huh. e tamén agora, dende a Galicia da Terra, da que te falo, eh pois, que celebran ese día da poesía. Teixe participaches en algún na un evento eh, te, teño entendido que no no no colexio Padre Sarmiento, non, a, a, apuntando e compartindo vídeos recitados eh, eh, que por certo hai que dicirlo a todos os entes que keren que queiran escoltarte, que es hai unha páxina en Twitter, me parece verdad, onde se pode escoltar precisamente a túa participación. Si, sí, bueno, eh oxe un día así de Como digo, onde conversen moitas cousas de moitos compañeiros, de moitos compañeiros de boitas creadoras, eh, poetas. Eh uh -huh. bueno, particularmente pois pues, cun achegando tamén o meu gran ciño de area, eh uh -huh. hoxe o día comezou efectivamente con unha reproducción dun dun recitado que me que aunque nos convidaron a unha serie de de de persoas, os compañeiros do Instituto para o vale, Estudios sí, eh, sí. Galegos, que de Estudios Galegos, Que a delegación galega do Centro Superior de investigación Científicas de Madrid sí, sí. Eh, Que é un centro participado polo Ministerio e tamén pola Xunta de Galicia eh, Bueno, tiberon unha iniciativa moi bonita E que ao longo de toda a semana foron eh, colgando das súas redes sociais eh, Pois poemas que fomos recitando unha serie de persoas relacionadas Co, co circuito literario, co mundo literario no E eu escollei un, un poema Eh, eu son de ese lugar do, do mundo, de ese lugar de Galicia que se chama Montoñedo, entón claro. pensei que era bonito que eh pues que quedara no aire na, na nas ondas, non? Pois un, un poema de Álvaro Conqueiro claro. no? Teus último libro que se titulaba Herbaquío acuola. Eh, pero ben, este mesmo día, por exemplo, pues tamén aconteceu que eh, no digital El Salto que un musical que ten en versión galega, pero que tamén se se se de, ten versión castelán para todo o estado, uh -huh. por lo tanto pode ser desde Cataluña a consultar, evidentemente. Eh, pois pues, hai tamén un, unha, unha entrevista que se nos fan a, a, a varias persoas, eh, entre esas César Morán, que é músico e máis tamén uh -huh. poeta, Amarga Romero, que tamén é escritora e estudosa, e Mesaín, alrededor de outra figura fundamental Sí. Eh, Oxe, que o día da poesía, sí. da poesía en este caso tamén galega, que é Luisa Avialta que dedicamos este ano días odía de tres das letras, porque claro, bueno, que, que, que tires un especialista alta, falando de a música e a poesía en Luis Avialta, porque además de poeta era música. Si sí, si, sí, violinista. E eh, eh, vi agora mesmo, sí, sí, cando sí. rematemos a nosa agradabilísima conversa como sempre Xulio, pois pues participarei tamén eh xunto co meu alunado da facultade eh, da Universidade de Santiago en un recital que Eh, vai dar a, a, a gran poeta galega eh, Elena Villarjaneiro eh, para conmemorar este día da, da, da poesía na nosa facultade. E tamén, eh, justo e tam... rematar ese, ese recital, claro. eh, pues acompañarei presentando na, na mesa a, a outra gran poeta galega, Rosalía Morlán, Eso. que presenta o sú último libro de poesía cando o meu avó esquece o meu nome. Sí. Así que un día, como, como se pode ver, Eh, para que as persoas que, que amamos a poesía moi intenso É sí, sí. eh, con música de, de, de Manuel de Felisa O sea que non será somente poesía sino un, un, un poesía musicada tamén non? sempre, efectivamente e na presentación a que remataremos o día de, do libro de Rosalia Morlan tamén estará Manuel de Felisa que é un dos, pues tamén do, dos músicos de referencia da Galicia de Arestora claro. eh, o cal, bueno, non fai máis que confirmar algo Eh, que é unha constante universal desde o principio dos tempos E que a poesía naceu como un canto A poesía era para cantar, para cantarse entre os povos Por iso a nosa riquísima tradición xa milenaria de, de, de, de, de lingua e de literatura galega Ten como un dos primeirísimos fitos na Idade Media as cantigas, de, as cantigas eh, trovadorescas, de de, eh, chamabas así, cantigas, porque eran cancións, claro, cantigas claro, para cantar. Claro, claro. Eh, dende aquela ata oxe, as galegas os galegos seguimos cantando, sí, sí. Eh, cantando poemas. Eh, leín, leín algún sitio que a poesía é un canto e un conto tamén, non? A Eso, verdade eh, que é eh, un canto cosas... un conto, é eh, un canto porque ten unha música, e eh, a, a música dos sentimentos, uh -huh. e das vivencias, e eh, é un conto, é eh, un relato porque explica a nosa vida e eh, explica os nosos soños, claro, claro, o noso pasado no prese, o noso presente e o futuro que desejamos Claro, bueno, lle unha, unha particularidade máis curiosa o feito de que non este ese traballo que va a desa presentar con Rosalía Morlán, non este nun nun ambiente administrativo de por sí, senón que está nun ámbito cultural do corte inglés é dicir, nunha empresa, non? Que quere decirse que, a veces, as veces pois as empresas danse conta de que a cultura tamén sirve para algo, non? Si, sí, ben, este un feito moi agradable e eh, que o aplaudo dende aquí eh, xa que me das a oportunidade de xulio porque é certo que non en tantas ocasións como sería deseable a empresa privada percibe que, que a cultura, a cultura dos povos é esencial e a columna vertebral e o que nos fai seres humanos se nos aparta, pois, digamos, do registro máis básico pedestre da existencia. Uh -huh. E o de que unha gran empresa, neste caso que é o Corte Inglés, dende a súa división eh, pois, de eventos que é o ámbito cultural, eh, se anime a significar o Día Internacional de Poesía, coa presentación dun libro de poesía, uh -huh. pois eu creo que é algo que fala, e fala ben, dunha empresa que ten esas sensibilidades e oxalá, cunda o exemplo eh... moitas outras grandes empresas que hai polo país sí, sí, sí. Eh, petroleiras eh, eléctricas e de todo tipo pois eh, a partir de xa eh teñan como costume, pois eh, nos días da da cultura de uh -huh. de dos nosos pobos, pois eh, celebralos, celebraros co cidadanía. Que é bonito, non? Porque eu creo que se poden que poden convivir, pois o comercio, a empresa, eh, que son actividades humanas coa a coas co cultura, coa cultura bueno, pues en este caso, artística, ¿no? Claro, o xala, o xala, xala que junto o exemplo e o xala que, que se podían facer moitos actores deste tipo. Non solamente coa poesía, sino tamén coa literatura. Precisamente, eh, o ti, que eres un especialista de Luisa Villalta, eh, esperamos que veñas por aquí para poder facernos máis partícipe dese de traballo que que ti eh, vas programando precisamente. Eh, eh, pronunciando por todas as conferencias que vas facendo, pois, mm, aprender de ti moitísimas cousas das que investi, investigaxe e algúnas delas publicaxe. Luisa Villalta, que este ano dedicanlle o, o Día de las Letras Galegas, non? Sí, efectivamente, neste 2024, en, en Galicia, na Galicia da Terra e na Galicia Universal, tamén na Galicia Catalá, logo, estamos a celebrar a unha escritora que, ademais, sobre todo e ante todo, Eh, unha poeta eh, sí, sí. así brillou en vida e así recordamos agora na memoria ¿no? claro, claro. eh, por lo tanto un día coma 8, o Xodi Internacional da Poesía é eh, tamén un día eh, que de algún modo se vincula esa outra celebración do Día das Estras Galegas por a personalidade de eh, Luisa Villalta como poeta eh, que, bueno eh, está a ser, digamos eh, pues, celebrada eh, cantada e eh, contada Eh, durante todos estes meses do ano e seguirá a selo ata o día grande da nosa celebración que será o 27 de maio e eh, supoño que na continuación do resto do ano tamén eh, irán aparecendose cada con menos intensidade, claro pero outras outras novas boas que teñen que ver coa coa súa figura e ela bueno pois pode ser un boa expoñente entre moitos outros pero ela tamén pois eh, do mellor da poesía do noso país do mellor da poesía galega <risos> Eh, eh, eh, eh, eu creo que nela podemos vernos espellados todas e todas os lectores hoxe eh dende Cataluña, eh dende a propia Galicia territorial, E eh, de toda parte. Claro, claro bueno, a máis acompañada de música que era unha grande música tamén e tiña te, participaba co violín en, en, en moitísimos eventos tamén, non? O sea, te, mezclada, bueno, non, quero decir, coordinando a música e a poesía. Sí, ben, hai un, un feito eh, que adorna, digamos, a personalidade intelectual de Luisa Villalta que non é moi frecuente, e é que ela era eh, grande en dúas eh, disciplinas artísticas. Uh -huh. Non só era unha inmensa escritora, senón que ademais era unha virtuosa Eh, do violín o no, sí, violino, sí. como ela eu gostaba de decir coa, coa forma así máis coincidente cos irmãos portugueses uh -huh. eh, e, e mesmo chegou a traballar profesionalmente durante unha época da súa vida eh, po, eh, digamos como, como, como especialista como, como música no? sí, sí. Eh, formou parte da orquestra de Santiago, cando esta se formou E despois eh, foi un dos primeiros violins da Xobre Orquestra de Galicia uh -huh. Así que foi unha profesional realmente moi reputada, moi eh, prestigiada, moi admirada eh, eh, Durante unha época bueno, da súa mocidade e tal eh, Ela, eh, sobre todo, se dedicou á música no? uh -huh. Despois, bueno, ela tamén foi docente, foi profesora de literatura E despois, bueno, pois, de algún modo, ao longo da súa vida foi gañando a partida, por dicirlo así, máis a parte da escrita, da, sí. da poesía, non só, da narrativa, do teatro, do ensaño, da traducción, de outros xeneros que la cultivou, e, e quedou, pois, un, un pouquinho, digamos, en segundo plano, a música, pero, eh, na, súa, na súa paixón, uh -huh. estiveron desde o primeiro momento, a música e a poesía. O cal, bueno, volvemos na conversa ao punto eh, inicial de esa eh, ese íntimo vincayo eh, que, que une eh, dende sempre, dende os salvores da humanidade, A, a música e a poesía, o canto hmm. e o conto, non? Noutra no, no ocasión tamén, Lin, que, que, de algún poeta que dice que os versos son para perder medos, que, que, que, que a, a poesía crea moito espectáculo e, e, e ademais a, fai música das árbores mesmo, se si fai falta, non? Sí, a ver, a poesía é... Eh, eh, se se quere incluso taumatúrxica eh? Eh, a, a poesía e eh, eh, en algún momento tamén se fixo así que, eh, debería de ser recetada polos <risas> doctores sí, moitos eh, poetas que a poesía de, santa, per, cura sí, sí. curas feridas, curas feridas sobre todo a, a alma ¿no? sí, sí, sí. e eh, como somos seres psicofísicos eh, necesitamos estar ben co coa nosa psique porque senón non son os seus corpos tampouco están ben. Así que eu creo que a poesía é a mellor das mencillas que pode haber. A boa poesía, dende logo, acompaña como digo, os corazóns, non? Eh, e, ademais, eh, nesse, no sentido que te decías, axuda, efectivamente, a espaventar os medos, porque a poesía, entre outras cousas, tamén nos socializa, mm. también nos une a outros seres humanos mm -hmm. e somos gregarios por natureza e necesitamos compartir esa fermosura esa beleza que teñen as palabras da, da poesía ¿no? sí. eu creo que, bueno, hoxe eh, hai que receitala eh, pero hai que recitar receitala nos ¿no? restantes 364 365 en esta sí, ocasión sí, porque sí, no esto, sí, claro. ano bis esto, 10 do Claro que sí. Bueno, eu escoitei a Yolanda, diría, a Yolanda sí, que, que, que a poesía hay que non somente recetala, sino tamén transmitirla e facerla querer, e facerla ver os, os, os nenos, os infantiles, porque precisamente gracias a poesía infantil é sementar para que despois sean capaces de poder interpretar cousas que, que non se atopan nos textos solos pois pues, estou totalmente de acordo. Eh, hay hai unha cousa moi curiosa que se produce e mm. agora seguro que hai algunhas persoas que son en exercicio ou foron e por lo tanto seguindo eh sempre porque un un independentemente que chegue ou non á idade de do gaudeado, é dicir a jubilación, sí. segue sendo da profesión que foi toda a vida. Seguramente me estarán escritando Algunas e algúns eh persoas que foron docentes claro, claro. e que trabajaron o pedos nenos e das nenas moitos anos. Sí, sí. E saberán perfectamente, como a min, que as pequenas e os pequenos, contrariamente ao que nos parece aos maiores ás veces, eh, aman a poesía, sí. encantan esa poesía, gustan uh -huh. es moito que lean nas clases, sí, sí, traballar sí, sí. con ela, eh, oíla, dícila, creala eles tamén, sí, sí. Eh, cando son máis pequeninhos e pequeninhas. E cando van un pouquiño máis grandeiros e grandeiras, uh -huh. non se sabe moi ben por qué, pois ás veces, pronúncese una certa una separación ou esquecemento eh temporal do mundo da poesía, aí ao mellor pois se verte máis no outros generos da palabra que tamén son fermosos, como mm. eh pẽsan a mellor pois a frecuentar máis as novelas mm. ou os, os contos, ou outro tipo de escrita, no? mm. Pero ben, eh a, tamén a experiencia me me, me fixo ver que eh, en moitas ocasións, co pasar dos anos, cando eses rapaces sacaban esos períodos de formación, pois, de ensino primario, de ensino secundario, incluso de universitario, en moitas ocasións, eh, eh, esa semente que que, que se depositou nessas pequeniñas, neses pequeniños, volve a, a brochar, volve a agromar, eh, e de, xa na fase adulta, na fase de plenitude, esas persoas volven a ser grandes lectores de poesía que vuelven a amar, pues sí, como digo, a palabra, a palabra hermosa, a palabra do verso, ¿no? Mm -hmm. eh, y eso es a pequena gran marcha que ten a poesía uh -huh. Ese semente que se fai eh, nos colexios mm, facendo yo escoitar eh, poesía é eh, eh, eh, importantísima e eh, hoxe no Día Internacional da, da Poesía seguro que moitos mestres e moitos poetas están participando nos colexios en, en moitísimos sitios para poder disfrutar de ese medio de comunicación eh, eh, que tamén é un medio de comunicación non a poesía tamén é un medio de, de transmitir Eh, información importante para non somente es para as sociedades sino para, para a mente, non? Sí, sí, por suposto unha das, das finalidades da, da escrita en general, e da escrita poética en particular, é tamén ser un vehículo, como digo, social e un elemento de comunicación entre os seres mm. e foi no xa de mes históricamente ou claro. eh, agora, un exemplo para que se entenda de a que me refiro. Es isto, do si hoxe, ¿no? Eh, é verdade que os mundos cambiaron e eh, probablemente nos informamos no básico por outros por outros ámbitos, por outras plataformas de modo máis directo, pero eso non quere decir que a poesía non sexa sempre o reflexo de un tempo, é dun pouco, e por lo tanto, nesse sentido fala de nos, claro, claro. E di como somos. Claro, claro. e claro. Informa de nós a outros, sí. E foi así además históricamente. Pensemos, por exemplo, durante séculos eh, nas feiras, nas feiras de Galicia, pero tamén nas feiras de outras partes, eh, había unas figuras que iban cantando coplas, mm. que muitas veces, claro, eran cegos. cegos eh, esas coplas iban sí, sí. informando de sucesos que acontecían, eh, de sucesos muitas veces impactantes, acáses e kere truculentos crimes, eh, sí. um, eh, secuestros, eh, eh, grandes mortandades e demáis, eh, e ian facendo nos famosos pregos de cordel, eh, mm. acompañados moitas veces de lazarillos, esos pregos cantaban con zanfonas, con violins, con acompañados de instrumentación, de instrumentos, eh, cantaban esas historias e cantaban as en verso. Claro. Eran poemas, eran coplas que informaban aos veciños dos lugares donde se celebraron as feiras do que estaba acontecendo no mundo en outros espazos nos que a milloreles non, non, non xe era doado chegar, non frecuentaban, mm -hmm. ou eran terras moi arredadas, eh, non coñecían o que li estaba sucedendo. Bueno, pois iso foi unha función da historia poesía mm -hmm. e sigue sendo pois, tamén unha esencia de, de seu, non? É okay. dicir, a, a poesía eh, é un espello de como somos, en ese sentido, como digo, pois, eh, fala de, de nos e eh, eh, eh, di como como como vivimos como sociedades. Uhum. A verdade é que a, a, a conversa contigo poderías estender todo, todo ao largo do noso programa pero que sei que tes, eh, con, acabas de dicirnos que tes que achegarte cos alumnos aí a, a, a participar con Elena Villar Janeiro, a quen lle envío unha aperta e un abrazo moi, moi garimoso que agradecemosche moitísimo a túa participación de hoxe e eh, eh, deseamosche moito éxito nese nesa participación, en ese traballo que estás a facer? Pois pues eu agradezo moitísimo a vosas chamadas, sempre un placer falar contigo, julio e con Armando tamén, por supuesto e, e estar, bueno, pues nesta conexión que nos dan as ondas con as persoas que nos oyen do outro lado, ah. e eh, eh, que nos acompañan, e que, insisto, estou convencido de que hoxe tamén celebrarán, con celebrarán, conosco pois, pues, un día tan fermoso como o Día Internacional da Poesía. Así que, Saúde a todas as persoas e poesía. Moitas grazas, feliz día, feliz día, moitas grazas. Ata feliz logo. día, Xulio. Hasta logo, hasta logo.